Gaurria da, pasaila eta Donostiako bide hartua dute eta bihar zarautz edo zumaiara llegatuko dira. Berreundan laurogei kilometro hanketan zituztela, euskarabenturan parte hartzen ari diren haase hamazazpi urte arteko ehun gazteak eta hogei begiraleak lagundu genituen atzo, hendaiaako tren geltokitik irungo dumbo auzoko ikaste bertan egin baitute gaua berriz ere. Hane Pedruzo, begiraleak horreitara zidigu, rutak etzal moduko espedizio bat dela, gaztek euren burua ezagutu, harreman estuak sortu, Euskara baliatu eta bide batez Euskal Herria hobeto ezagutzeko parada ematen ari diena. Ba, udaleko baino espedizio bada, e, ba, ibiltaria, leku batetik bestera gabiltza, mauletik abiatu, ta, iru inaldera joan ginen, gero gazte sartu sartu, hirunera iritsi ginen, E, orain baionan honan egun gara eta berriz bueltan goaz getxo oraino. E, Jabet eusuka izango da, jugaitan baika egun, dena jarra jambai. Erremanak ba, egi asean usunak. Euskali e, taldeak egin genituen, baina ala ere beste taldeen e, takokidekin eta erreman ba, du dira, eta erreman politak e, kontuan hartu Euskal Herriko leku ezberdinetakoa direla eta bera jena realitatea oso ezberdinak dela. O, e, lehenengo agunetik oso erreman anagoen da bera artean. Goitzean goitze esnatzen gara, e, seiter dietan batzuetan, zazpiter dietan bestetan, besteetan, azkar-azkar motxilak egin dena bildu. Garritzen ditugu frontoiak edo logiteko lekuak, gozaltzen dugu eta biatzen gara oinez, ba, tukatzen zegun lekura. Egunero, hogei kilometro inguru egiten bituzte oinez. Euskal Herrian diren, doneiakue bide ezberdinak jarraitu zeharkatzea baitute helburu. Maleruski, erromezen oinetako minak ere jasaten dituzte. Oinetan minak, bai, e, denetik, e, babak eta izan ditugu, e, nix zentzorretan sorte auki dut, orain arte zutinen garatzerik auki, baina... Meia bai, fiskaia sufritugu zentzeroetan. Lapurdiko zatia, kostaldeko doneiako bidea jarraituz egin dute eta 280 kilometro itxasoa ikusi gabe gin ondotik eskertu egin dutela aitortzen digu. Bai, ibili e, gara kostaldeko bidetik, e, dena oinez egin dugu eta eta hori izan da guretzat berriena. Orain arte ez dugu kostarik ikusi eta itxasoa ikustea izan da guretzat Ba, pozgarria. Bainatu gara, e, atzo miarritzen bainatzen gaukera izan genuen, eta, eta bai. Bai, bai, honan, e, Eusko Monetaren orkestuena izan genuen, e, gehien entzat ez ezagunazena, eta gukera izan genuen eta txiki batean gure moneta propioa sortzeko aukera. Eta gero, gauean, e, berezi izan zen e, gazetxoetako batzuk beraien projekte orkestu zutelako, Auzkar Euskara Abenturara etorri beraiek lan motibazio gutu motibazio bertzuten, baina lan plastiko bat ere egin behar izan zuten eta horietako batzen zen aurkezpena egin zuten beraien lagunen aurrean. Gaua Dunboa ikastetxean egin dute eta Baionako euskal monetara bisita egin ondotik Irunen lozorra sartu a ere Asisko urmenetaren bisita jasotzekoak zirela Aipatu digute, gazte parte hartzai hauek. E, dinamika bat dago, eta gero gaban hasizko dator berriz, hitz egitera pizkat gehiago, eta hola, ondo. Oso interesgarria da bera kontatzen diguna, eta gainea celeberra da tipoa, hor oso ondo. Ba horrekoan, txain e, zuen... Santiago COVIDean. Hori, Santiago COVIDean ari brusko gezur batzuen, eta ez. E, ba, kontatzen diguteran gauza guztiak ez direla gira. Gutxo, gara hori egun ginen horrea ganez, no, eta gero etorri izan behar, bai, e, Lizarrara edo, no, Lizarrara etorri izan behar. Lehen esan bezala, barnekaldea oinez osatu ondotik Euskal kostaldearen gozez ailegatu bira lapurdira, eta aste ondarrean aroa lagun izan bote gainera. Bai, bueno, oin ja kostaldera hor bildu gauria, bueno, jungea ba, hori. Toniban eloitzunera, biarritzea eta Eta asko guztatu zaigu ibilbidea, itxaso ondotik jungea, oran kostaldetik eta bestela bana farroko ba hori. Guneak ere ikusti ditugu eta oso ondo. Egoita e, bat, garren egunean. Garrene egunean, e, itxaso ondotik, joan ginean. Lokatza asko egon baina oso politxe, itsaso albotik eta... Bai. Elduginanean doni banea ere asko guztatu zitza egunean ba hori herritik eta gero joan ginean ondartxara ta krep bat jaren genuen, eta oso, no? Horren no, sí. oski, eh, bueno, beroa eta hola, fektatzen dut pizkat gero ja maieran ama, azken kilometretan baina... Baina, krepabeti ondo sartzen da. Doni baneloitzunen krepak jan, miarritzen ondartzan baino hartu, eta endaia eta irun arteko mugan kontrabandisten joko batzuekin gozatu ondotik, bidea segitzen bute orain. Uztairaren hogeita maikan getxora heldu arte, eundik gora kilometro falta baita oraindik. Euskara dik. gogorra da gazteentzat, baina erraiten digutenagatik helduen urtean, esperientzia errepikatuko lukete. E, inaki. Tani mahi. Hogeita e, irugarren eguna. Bueno, e, asiran, piska kostaz ditu egun, ze zeiter ditu enta ola esnatzea batzutan ta, baina gero azkenen hori duitezea eta oso ondo pasatzea Ez gustu, asiran igual piska gorra eta pakola, baina gero oso azkena pasatzea Ba, enero ustez, ja, familia bat sortu dut, eta bizan da, enero ustez, esperientzia ondatik garen Ba, ez dugu nuke gazo daukeratu baina sortuan giroa, azkenen, jendepi hartu zatezu tokire bai neizko eskalenrin bizi azkenen leku daude badaude etzeanakine zeun da ba oi bai, bai. joa aqui estan experiencia delago gaina doani da eta pff, oso ilabete osoa etzikan kanpo deskonetaditazu